Е, ні, цей не поділиться, цей виживе. А не хочеться, щоб вижив, щоб насіння гаркуша не залишилося, Хай би і сліду не зосталось. Бач, наїлося й сопе, і кліпає очима сонними. Тепер поспи, звісно, щоб ти заснула вічним сном.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 Павло-музика сидить під грушею на горбочку і чадить торішнім листям. Ой, як закортіло тютюну! А де візьмеш? Ось і додумався скрутити цигарку з листя. Давиться їдучим димом. А каркушем малий вилопок уже не корчиться, а впав у бузині до лиць і лежить. Заснув таки наївшись.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 Лежить на боці, а з вищиреного рота щось лється по щиці та по підборіддю на землю. Лється не кров, а якась жовто-біла рідота. Павло Музика навіть навпочивки присідає. Що ж це таке цебинить поміж зубів? Хто знає, повіки столились? Спід них виглядає по глубій смошці, ще живий, не перешрехлий. Дихає чи не дихає? Лебонь дихає. Що ж це з хлопцем сталося? Чого наївся? йуся? Обич біля зігнутого літня лежить залежна турбинка. Що ж у турбинці? Просо. Золоте зерно сіється поміж пазюристих корінцювитих пальців. У кого ж це він просо вкрав? Міркоє голос, а потім торкає малого за плече. Аго, проснись. У кого ти вкрав просо? З ошкіриного ворота цілиться біло-жовта рідота. Хлопець навіть не стогне. Та в якоїсь баби, в кого ж іще? Приберегла якась баба на посів, та не посіяла. Віддала Богові душу. А тут і злодійчук навідався в хату. У ну, Баба спить на лежанці чи на лавці, а злодічок давай не їй порити. І знайшов бабине насіння. Собі на погибель. Чи ти ще не умер, хлопче? Павло музика жде на відповідь. Повіка на правому оці розтягується, і голубе ясне око витріщається на дядька.